Imnul al 52-lea al Sfântului Simeon teolog cu prescripția despre teologie, despre Sfânta Trăime și că nu e îngăduit să învețe oamenilor cele dumnezeiești celui ce nu s-a schimbat prin împărtășirea Duhului Sfânt și s-a făcut în conștient Dumnezeu prin înfiere. Adică nu este îngăduit celui care nu a văzut lumina lui Dumnezeu și nu este un om îndumnezeit să facă teologie. Iată ce părere imens avea Sfântul Simeon, teolog, despre teologi? Că teologii sunt cei care au văzut slava lui Dumnezeu, sau au împărtășit de slava lui Dumnezeu și de sfințenii în chip conștient și s-au făcut Dumnezei prin înfiere. Cineva mângâia chinul inimii mele și spun în chin, ponos, în limba greacă, de unde vine ponoase la noi, tragi ponoasele, tragi durerile. Și spunem, Chin, am arătat dorul Mântuitorului, iar dorul este o lucrare a Duhului, să mai bine zis, e prezența lui închip ființial, prezență văzută în mine, închip enipostatic ca lumina. Deci văd în mine ceva care nu mi-aparține, este, îl văd din interiorul ființei mele, este lumina lui Dumnezeu care iradiază, care strălucește din ființa lui Dumnezeu, din ființa trăimii, și care este și în mine și în afară de mine. Vederea lui Dumnezeu nu face captivă lumina lui Dumnezeu noi, ci deopotrivă prezența luminii Dumnezeu este în noi și în toată creația. Însă, atunci când ne curățim, o simțim și o vedem în noi ca unii care... Ne-am făcut proprii ei, sau Dumnezeu ne rănicește să fim proprii vederi ei. Iar lumina aceasta e incomparabilă cu totul negrăită. Cine mă va separa de cele simțite de care m-am eliberat odată pentru totdeauna și m-am ascuns de ele ieșind afară din lume? Iar ieșirea afară din lume înseamnă intrarea sa în monahism, intrarea sa în mănăstire. <coughs> Cine-mi va da seninătate și liniște față de toate ca să mă satur de frumusețea și vederea lui, a lui Dumnezeu, a cărui necuprindere aprinde dorul, iar cât e cuprins din el, e un dor inipostatic. Este un dor interior, un dor care este e, inclus, se aprinde noi din cauza vederii sale. Deci dorul de Dumnezeu vine în urma în urma uh, vederii dumnezeiești, în urma coborârii luminii Dumnezeu sau a ridicării noastre la vederea, <coughs> vederea luminii Dumnezeu. Căci iubirea nu e un nume, ci ființa Dumnezească împărtășibilă și insesizabilă, negreșit dumnezeească. Deci iubirea nu este un nume și nici nu este un fenomen, uh, trecător, iubirea iubirea de Dumnezeu ce este iradiere, împărtășire cum spune Sfântul Simion, împărtășire de ființa dumnezească, împărtășire de slava ființei Dumnezești. ceea ce poate fi împărtășit poate fi cuprins, dar ce e mai mult decât aceasta nu de aceea ți-am spus că dorul poate fi cuprins și e în ca a unul ce poate fi împărtășit și sesizat enipostatic însemnând că este înăuntru persoanei asta înseamnă enipostasis enipostasis este un dor enipostatic în sensul că este lucrat prin vederea dumnezeiască, este apare este inclus, eu știu cum să zic în termeni umani apare în inima noastră în urma vederii dumnezești a experierii luminii dumnezești de ce este enipostatic? adică este în persoana noastră, dar este uh, dat nou de către Dumnezeu și este uh, venit de undeva, de mai presus de noi, de la Dumnezeu. <coughs> Fiindcă tot ce e împărtășibil și sesizabil, ne e greșit o ființă participabilă și sesizabilă în chip, e O ființă aici, în sensul de lucru care vine noi din afara noastră. Că ceea ce nu are ființă se spune că nu este nimic și nu este nimic. Dar firea supraființială dumnezească și necreată, adică firea lui Dumnezeu, se numește supraființială mai presus de ființă, ca una care e mai presus decât ființa tuturor celor create în comparație cu noi. Dar în comparație cu creatura Dumnezeu este mai presus, ființa lui Dumnezeu este mai presus decât uh, orice creatură decât ce creație, pentru că el a făcut-o. Dar este înființată și enipostatică mai presus decât ce ființă și înțeleasă ca fiind cu totul incomparabilă față de o ipostază creată, față de o persoană creată. Pentru că este întreagă firea lui Dumnezeu, sau treimea, este necircumscriptibilă, necircumscriptibilă prin fire, deci nu poate fi... Uh, înconjurată, explicată, cuprinsă, eu știu cum să mai zicem, prin fire Dumnezeu. i-a ceea ce nu e circumscris, nu poate fi hotărât, nu poate fi limitat. Cum spui că e, ipostază, cum spui că este persoană, pentru că și iată, intrăm aici într-o într înțelegere teologică, o filosofică, a ceea ce înseamnă Persoana, Persoana este uh, sau ipostaza, ipostasa. Este ceva circumscris, apare. Stim, și noi omul este ceva foarte bine definit. Nu e atât de larg, atât de înalt și atât de vast, atât de adânc încât nu poți să-l percepi. Se referă la persoană ca ceea ce știm, omul, un metru și ceva, doi care are anumite kilograme, e undeva în timp, s-a născut undeva, moare undeva. Deci din acest motiv, el este circumscris ca ființă și ca <coughs> perioadă de existență într-un anumit segment temporal. Temporal, iar dacă ceea ce nu are ipostază, zice aici, nu e nimic Adică nu există ființă uh, care să nu fie personalizată, să nu fie... Nu există ființă de sine. Și aici e foarte bine precizată către Sfântul Simeon din cauze că în teologia păgână exista ființa de sine și forma. Era o distinție, noi am zis o separație, între ceea ce însemna ființa materiei sau materia și forma materiei. Forma materiei venea cumva după forma o dădea de miurul creatorul unul principiu sau cum să mai numea ideea de zeu suprem iar materia fiind preexistentă pentru păgâni acest zeu principal eu știu cum să-l numim dădea formă, plasticiza cum am zice noi, materia asta care era cam eternă ca și zeii. Dar Sfântul Simeon spune aici că ceea ce nu are ipostază, ceea ce nu este, ceea ce nu are persoană, nu e nimic. Adică nu poate să fie, să, să existe om numai din carne. Carnea nu este om. Carnea este o parte din om. E o parte din trupul omului. Dacă o luăm teologic, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul spune că Dumnezeu s-a făcut sarx, s-a făcut carne. Mă rog, să că s-a făcut trup. Însă, precizarea este foarte bună pentru, pentru, pentru filosofia de atunci, filosofia păgână, pentru că era, era, era greu de înțeles, era imposibil de înțeles pentru, pentru teologii păgânii greci, cum Zeul, Dumnezeu, să se unească, să devină, să devină carne, să devină trup, era, era imposibil de gândit pentru ei, pentru că materia era, era rea, era văzută, era văzută ca o decadență a Sufletului. Sufletele veneau așa și locuiau, trăiau așa, parazitar în trup și se înalțau într-o lume intelectuală, într-o lume rațională, ziceau ei, pentru că avuseseră și mai înainte de întrupară o viață, o viață de sine stătătoare în afara, în afara trupurilor. Trupurile erau așa, niște cămăși unde sufletele veneau să îmbrăcau, să întorceau tot acolo de unde erau ele și în multe și la Socrate și la Platon și la Aristotel și la Plotin și la Alți teologi filosofi. Păgâni pentru noi filosofiște sunt mai mulți niște teologii așa criptici care spuneau numai ceea ce doreau din misterele lor... La toți aceștia apare, apare e, ideea de, de materie veșnică, de suflet care a preexistat și se va reîncarna și e, o părere foarte poastă despre materie, de aceea despre trup, de aceea când spune Sfântul Evanghelistul în primul capitol al Evangheliei, a patra că cuvântul logosul s-a făcut sarx, s-a făcut carne, s-a făcut trup a arătat că materia, că trupul carnea este creația lui Dumnezeu și că ea este proprie lui Dumnezeu este, nu este o rușine pentru Dumnezeu să o îmbrace, să se întrupeze, să se facă om, nu este o rușine, ci este un act de mare dragoste și smerenie și e, economie și îngăduință din partea lui Dumnezeu față de noi, <coughs> pentru ca să sfințească, să dumnezească materia. De aceea, e foarte important de reținut, că omul, omul nu este, e, omul nu poate, poate fi impersonal, nu poate să existe persoană fără ființă și nici ființă fără, fără persoană. Iar dacă nu crezeți, se aduce martor pe Pavel, zice Sosimă, care întărește cam în doua acestea sufrenice de crezare. Fiindcă atunci când zice că El îl are pe Hristos vorbind înăuntru Lui, vorbind în sine, 2 Corinteni 13 3, și grândel El însuși prin Duhul cel sfânt spune că divinul e împărtășibil și circumscriptibil și este prezent în el în mod necircumscriptibil și insesizabil. Deci când Sfântul uh, Pavel vorbește despre prezența lui Hristos în el, că Hristos este în el, conform 2 Corinteni 13 cu 3, zice Sfântul Simonu teolog, pe de-o parte spune că Harul lui Dumnezeu, sau că Hristos, prin Harul Său, este prezent în noi, îl simțim prezent în noi, în același timp nu putem să îl limităm, să-l facem numai al nostru. Ca să dăm așa o paradigmă umană, raza soarelui sau lumina becului luminează pe tot omul din cameră sau de sub soare. Însă fiecare dintre noi avem o avem, părtășie cu raza soarelui sau cu raza becului. Deși fiecare vedem becul și ne bucurăm de căldura Lui sau de căldura Soarelui, totuși, prin faptul că avem o legătură cu această sursă de lumină și căldură, aceste două surse, nu, nu, le, nu se singularizează sursele de căldură și de lumină. Nu devin numai ale noastre, ale noastre dacă noi le vedem și ne bucurăm de ele așa și aici, dacă Hristos este sesizabil pentru un credincios ortodox, nu înseamnă că nu mai este sesizabil că nu mai îl aude pe celălalt sau mai, așa, un exemplu mai pitoresc, dacă toți ne rugăm în bisericile noastre lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne aude numai pe unul sau pe altul ne aude pe toți deodată, chiar dacă pentru noi este mai presus de înțelegere cum să produce acest lucru. Așa spune și ai Sfântul Simon. Și este împărtășibil, este circumscriptibil, adică îl simt în ființa mea, el însă este necircumscriptibil, nu poate fi redus numai la ființa mea și este insesizabil. E mai presus, deși îl simt, este mai presus decât puterea mea de a-l percepe total de plin dar când îl înfățișează ca locuind într-o lumină neapropiată pe Dumnezeu și dă mărturie că nici când a fost văzut de oameni conform 1 Timotei 6,16 atunci arată că e necircumscriptibil și insesizabil după ființa lui Dumnezeu, căci cum s-ar împărtăși sau s-ar atinge vreodată cineva de ceea ce n-a văzut nici când vreun om negreșit îmi vei spune nici de cum dacă nu cumva ești iubitor de sfadă, iubitor de ceartă, polemică sterilă. Dar când îți spune iarăși Dumnezeu care a zis odinioară să se răucească lumină din întuneric, acela s-a răucit înăuntru meu. 2 cu 6. Pe care al Dumnezeu îți înfățișează să gândești, dacă nu, pe cel care locuiește, în lumina insuportabilă, inaccesibilă, este în, greapă, în greacă, și pe care niciun om nu l-a văzut nici cum vreodată. 1 Timotheu 6 cu 16. Căci fiind supraființial și necreat, Dumnezeu după ființa sa, a luat mai apoi trup și ni se arăta creat în Dumnezeu, Dumnezeu întreg pe mine pe care m-a luat asupra sa în chip străin. Adică, umanitatea nu era proprie Fiului Dumnezeu, persoanei sale. Și a luat asupra sa umanitatea noastră ca un trup străin, dar care a devenit a lui. Și care și, și și care acest trup n-a fost rejectat niciodată de către Hristos, n-a fost respis niciodată, nu s-a uh, depărtat de El, ci L-a înălțat, după cum știm, dar a dreapta Tatălui. S-a înalțat cu totul, dar a dreapta Tatălui. Așa crezi, spunem, să și nu te îndoiești deloc, deci dacă Dumnezeu -se om, cum crezi, a făcut om cu un crez, mai Dumnezeu pe mine omul pe care l-a luat asupra sa, adică firea sau umană, atunci, devenind Dumnezeu prin fire, îl văd pe cel ce este prin fire Dumnezeu, pe cel pe care nimeni n-a putut să-l vadă vreodată și nici nu poate să-l vadă deloc. Iarăși, repetăm, după ființa sa, nu după slaba sa. Deși ce au primit pe Dumnezeu prin faptele credinței și s-au făcut Dumnezei fiind născuți prin Duhul, conform Ioan 3,5, îl văd pe acela, pe tatăl lor, care locuiește purul în lumina aceea neapropiată, avându-l pe el, locuind în ei înșiși și locuind ei înșiși în el, cel cu totul neapropiat, locuind în Dumnezeu. Aceasta credință credința cea adevărată, acesta e lucrul lui Dumnezeu, aceasta e peceta creștinilor. Aceasta e împărtășirea Dumnezească, aceasta e arvuna Dumnezească, Aceasta e viața, aceasta e împărăția, aceasta e cămașa și haina Domnului, în care cei botezați se îmbracă cu credință, nu în chip inconștient, îți spun, nici nesimțit, adică nici nesimțitor fără să simtă, ci prin credință în chip conștient și simțit. Ne botezăm în chip conștient și simțit. Uh, și aici se pune problema de ce noi botezăm copiii. Uh, iar în conștiența aceasta de care cultele neoprotestante unde le, te le fac caz, a început să fie scoasă în afara legii între ghilimele de către știința actuală pentru că a arătat că pruncul copilul încă nezăm, încă, încă nenăscut care împânte cele mamei are simțuri, are conștiință de sine chiar dacă creierul nu are puterea, bineînțeles a unui om în vârstă, știi că el se sizează bucuria, se sizează durerea, se sizează sunetele, iar cum adevărul adevărul lui Dumnezeu sau adevărata viață este adevărata viața lui Dumnezeu este adevărata viața omului, copilul nu poate să fie scos în afara normalității. Să lăsăm așa ca pe o plantă care să veștejește până când el ajunge să aibă rațiune. Ce înseamnă să aibă rațiune? Cum poți să, să, să capeți simțuri duhovnice și rațiune ca să crezi în Dumnezeu la maturitate dacă dacă nu hrănești simțurile și mintea copilului pentru ca el să se dezvolte într-un mod propriu ca un om duovnicesc, prin faptul că îl botezi de când este foarte mic. E ca și cum am spune, nu ud o plantă imediat după ce o pun în pământ, ci o să aud când o să iasă. Dar ca să iasă planta sau ca acești copiii noștri să fie binecuvântați de câte Dumnezeu, trebuie să îi, îi punem sub binecuvântarea Dumnezeu și să i sfințim, să i facem mădularea lui Hristos, al lui din primele uh, clipe ale, ale vieții lor. În prima clipă, în prima zi, după cum știu mamele și bunicele noastre uh, ortodoxe, în prima zi uh, nașa, moașa sau cine mai e pe acolo o rudă sau bunica vine să, uh, ad, să facă preotul Apoi sfințită să-i facă pentru pentru a spăla pe copilul care e la spital sau care abia a venit cu uh, mama sa acasă, care a fost adus de mama acasă, uh, pentru femeia lăuză. Din prima clipă, în, la 8 zile, se pune numele uh, pruncului care se va boteza și așa că pentru noi pruncul este intrat în prima clipă, adică intrat de la zămizlire, că Mama, când are copilul împântece, se spovedește, se împărtășește. Copilul nostru ortodox este umplut de har. Dacă mama este credincioasă, dacă mama este sfântă, de la zămizlirea ei, în tot parcursul până la naștere, mama este o fica bisericii. Dacă este o fica bisericii, ea se spovedește, se împărtășește, este plină de har. Ascultă muzică bisericească, ascultă lucruri frumoase, mănâncă lucruri coerente, bune pentru copilul, nu bea să droghează sau ia pastile ca să, să avorteze sau să, să îmbolnăvească copilul. Așa că acest chip conștient și simțit pe care îl cere credința, nu trebuie să o confundăm cu maturitatea învechită în rele care n-a fost botezată și la un moment dat omul matur își dă și el seama așa cum era pe timpul comunismului unde își dă seama că n-a fost botezat să se botează la maturitate. E un lucru bun și asta. Însă în mod regular, în mod normal, copiii noștri trebuie botezați de când sunt mici pentru ca e, simțirile lor simțirile lor care încă sunt nepervertite de păcatul făcut cu știință cu toată voința deși copilul este cu păcat când se naște și mișcările păcatului sunt vii el pentru că le activează datorită mediului căzut în care suntem e, copilul trebuie pus din prima clipă din pânte cele mame trebuie îndreptate spre Dumnezeu, pentru că în mod real, adânc, ființa omului cere, cere să fie, să fie a lui Dumnezeu. Copilul cere să fie mădular a lui Hristos, pentru că împlinirea omului este Hristos, nu este Buddha, nu este Allah, nu e, nu e cine mai știe cine, pentru că nu. Buda și nici Alaha, nici Mahomet n-a murit pentru noi, ce Hristos a murit pentru noi. Ca să nu zici, cred că m-am îmbrăcat Hristos, nu-ți spun crede aceasta, ci să ai lucrul credinței, întărirea credinței, pecetea credinței și desfârșirea neîndoienică a credinței. E neîndoienică a credinței bineînțeles că este, este o acțiune, o realitate a omului în vârstă și mai ales și, și în vârstă ca, ca ani și în vârstă ca putere duhovnicească, întărit în, în viața duhovnicească. Din aceea că te îmbrăcat în Hristos închis simții și conștient strălucind și fulgerând cu slava Dumnezeirii într-o lumină foarte limpede, schimbându-te întreg și rămânând ființă dublă, fără schimbare, adică cu suflet și trup, însă în același timp a făcut Dumnezeu prin instituire și întreg om prin fire, adică făcând, făcându-se ne facem Dumnezeu noi cei care suntem îndoiți după fire adică cu trup și suflet ne facem uh, fia lui Dumnezeu prin vederea slavei sale și simțirea Harului Dumnezeu în toată, toată clipa vieții noastre dar noi rămânem tot oameni prin fire, că tocmai din acest motiv spuneam într-un uh, podcast anterior, că omul duhovnicesc poate fi confundat foarte ușor cu un om oarecare, din cauza că tot trup are, tot ochi, tot nas, tot gura, vorbește într un anume fel, însă ca să simți adâncimea vieții lui, trebuie să fii luminat de Dumnezeu, să ai și tu în tine prezența Harului Sfântului Duh, ca să vezi că celălalt, fratele tău, părintele tău, mama ta, fica ta, sunt oamenii, oameni plăcuți lui Dumnezeu. Ajungând să întregă așa precum ți-am spus, "Vino aici și stai împreună cu mine, fratele meu, pe munții cunoașterii dumnezești și ai contemplației Dumnezeu și să auzim împreună glasul tatălui, conform 2 Petru 1 cu 18. Dar vai că pe cât suntem lipsiți de vrenicea dumnezească, pe atât suntem departe de viața veșnică pe cât de departe cerul de cele de dedesubt ale pământului conform Isaia 55 cu 9 și de cei cinuți acolo în nefericit în vechime, pe atât sau chiar mai mult suntem cu toții cu adevărat departe de vrenicea lui Dumnezeu și de vederea lui Dumnezeu, chiar dacă spunem în chip ciudat, că locuim împreună cu El și că avem pe Cel ce locuiește într-o lumină acea neapropiată, locuim și rămânând între în noi și șezând cele mai de jos ale pământului, vrem să filosofăm cele ce sunt mai presus de pământ, Cere din cer și mai presus de ceruri și ca unii care le-am cunoaște exact vrem să le povestim tuturor să fim numiți cunoscători, teologi exact și inițiați în cele negrite, lucru care e ne negreșit indiciu unei nesimțiri. <coughs> și aici avem uh, iarăși o o apologie a teologiei ortodoxe și o distanțare foarte categorică de ceea ce însemna teologia păgână. În teologia păgână Dumnezeu era un obiect de studiu sau era presupus că era căutat într-o ori era materie, ori era unul, ori era un fel de spirit, ori era uh, o materie personalizată, mult spus, sau era sub forma, Dumnezeu s-a sub forma mulți zei, sau un zeu prim care nu știi cum apărea, năștea alții sau alții. Important este că în teologia ortodoxă nu se caută exactități demonice ca în teologia păgână. Nu se caută a se spune cât de mare e Dumnezeu, cât de mic, dacă a făcut lumea creată bună, dacă materia nu convaie Dumnezeu și nu mai departe. Inspirează câte demonii, teologii păgâni își puneau tot felul de probleme așa ireverențioase, hulitoare la adresa creației și la adresa lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul Simion spune aici că teologii între ghimele care n-au vederea lui Dumnezeu, își pun tot felul de întrebări ciudate, ca și când ar putea să vorbească în mod exact, în mod logic, în mod coerent, în mod absolut, să zicem, despre ceea ce înseamnă persoană, ceea ce înseamnă fire la Dumnezeu, ceea ce înseamnă perihoreze la Dumnezeu, adică modul de a fi uh, modul de a împărtăși cele trei persoane Dumnezeu și o singură fire uh, și vor să vorbească uman și de aceea vor să vorbească logic nu paradoxal, nu în termeni antinomici despre Dumnezeu și acesta este un indiciu al nesimțirii al uh, <coughs> al cutezanței enorme să intri în probleme pe care tradiția și revelația nu le indică. Așa cum există celebrul cult advent care își pune problema numărării anilor până la venirea Domnului și când se va întâmpla, de ce se va întâmpla, ce trebuie să facem, totul în culori sumbre, sau cu totul și cu totul alte secte care au poziții foarte ciudate și a tradiționale și a revelaționale în care vor să descopere sau să precizeze lucruri pe care Dumnezeu le-a pus sub tăcere sau care nu au niciun rost pentru mântuirea noastră. N-au niciun rost, n-au niciun, niciun folos. De aceea, aceste teologii sau ambiții de a cunoaște ceea ce este de necunoscut pentru noi sunt semne ale unei ridiculizări ale relației cu Dumnezeu. Da, nu mai zice mare lucru. Cășel născut în chip nefericit în cele mai dedesubte ale Pământului și care locuiește cu totul în cu acestei luni, fără să-i văzu lumina veacului viitor, adică omul pătimaș, care negreșit a se pe Pământ și se mereu și spune că știe și cugetă cele din cer, vede toate cele de acolo și învață și pe alții cum e, nu este oare un nesimțit încă și mai mult decât aceasta. Cât așa cum un orb care se sfădește cu cei ce văd și zice Banul e de bronz, pecetea e altuia, litele din ea arată cu tare și cu tare, cu adevărat un lucru ciudat și monstruos pentru cei care l uci și care văd că banul e, e de aur, de cea bună calitate, pecetea e cea adevărată, amparată, aratăt din imaginea lui nefalsificată. Iar inscripția arată numele acelea, tot așa și noi, deși suferim patimă, nu ni se pare că suferim de ceva. Adică, deși suntem păcătoși, ne dăm că nu suntem păcătoși. Nici nu ne rușinăm de cineva sau de Sfinții înșiși, înșiși și de îngerii care văd cele de sus ale la, care văd de sus celele noastre, ci în noi se împlinește Cuvântul Domnului. Văzând, nu văd și, iarăși, auzind, își asupă urechile Sufletului lor. Și nu au nici de cum cuvintele Duhului, căci le au cu urechile lor de carne și cu urechile dovnicește acoperite cu un văl. Și de aceea nu pot să-l să audă deloc pe Dumnezeu, fiindcă nu pot nici de cum să ridice de pe ei vălul înfumurării și al nesimțirii. Motivele pentru care înfumurarea, faptul că cred că sunt posibil să știe sau să afle, să, să precizeze teologii lucruri pe care nimeni Alcineva înaintea lor, nu le-a precizat, și nesimțire, pentru că nu caută uh, înțelepciunea lui Dumnezeu prin curățirea de patim, ci caută să cunoască pe Dumnezeu printr-o o minte netransfigurată, necurățită, print, uh, prin logică, prin uh, propria lor minte, și consideră că ceea ce pot să ajungă prin propria lor rezultatul pe care îl vor avea prin cugetarea lor cu această minte nesfințită, va fi aidoma cu mintea sfinților. Nu e, de fapt, decât o teologie antropocentrică, o teologie căzută, teologie a unor oameni care presupun că cei care au primit revelația au primit-o, după cum înțeleg ei, Teologie, adică au primit-o așa, rațional, au primit-o prin indicii dubioase, prin da, greu de precizat și mare durere când intri în explicații de acest fel, că o durere enormă. Repetăm fraza ca să aibă coerență, fiindcă nu pot nici, nici cum să ridice de pe evalul fumurării și a simțiri, pentru că și l-au pus ei înșiși de bunăvoie și vor să-și acopere ochii și urechile și de aceea cred că văd și aud. Iar dacă le va spune cineva, ascultați-mă copii și luați, vă de pe inima voastră. Aceste cuvinte iar în furia pentru că acela nu i-a părinți ce li s-a adresat cu copii. adică ca unor oameni care nu cunosc ceea ce trebuie să cunoască. Și aceste cuvinte nu câștigă decât ură împotriva lui și nu pot să-și dea seama de patima care e în ei sau mai degrabă de patimile care întunecă mintea și cugetul și îi separă de Dumnezeu, pe cei atinși deja de ele, și care, făcându-se cu voia robi și prizonieri ai părerii de sine și ai trufiei, își împlinesc pururea voia proprie. Aceștia, lăsând legile lui Dumnezeu, sunt lor înșiși lege, eu fac ceea ce îi tai capul, și nu se închină lui Dumnezeu, ci lor înșiși, ce îndrăzneală, căutând în loc de slava lui Dumnezeu, slava lor proprie, și grăbindu-se să-și o impună în toate lucrurile și modurile, adică atât lor în viața lor, cât și în viața celorlalți. Dar zlava lui Hristos este crucea și patimile lui pe care le-a suferit pentru noi, ca să ne zlăvească. Pe acestea însă ei nu vor să le sufere așa cum a suferit acela și nu vor să se facă părtașul și lui Dumnezeu prin aceea că nu vor să sufere cum a suferit acela, ci vor vai mai mult cinstea de la oameni și aleg de bunăvoie separarea, distanțarea de Dumnezeu. Dar o Hristoasă al meu izbăvește pe cei ce și-au pus încrederea în tine de întinata slavă de șartă și trufie, fă-ne că o bărtașă -ai bade și-ai și, -ai și -ai să fim neseparați de tine acum și în vecii vecilor ce au să vină a mine. Poate că <coughs> mulți și-au pus problema de ce de-a lungul timpului au apărut oameni eretici. De ce? Dacă toate lucrurile erau clare, unul sau altul au dorit să aibă uh, puncte de vedere cu totul personale, cu tot subiectiviste, nu personale, punct de vedere personal, însă am personalizat puncte de subiectivist, înseamnă extremist. Puncte de vedere subiectiviste care, prin care, să se rupă de arealul bisericii, să nu mai să nu mai aibă simțirea și conștiința bisericii. Răspunsul pe care Sfântul eu și nu numai el, toți Sfinții părinței Bisericii, îl dă, este acela că nu au căutat să fie izmeriți purtătorii mesajului părinților anteriori și trăitori teologi prin, prin faptul că își curățesc trupul și sufletul lor de patim și prin pocăință, își văd lipsurile, neîmplinirile, căderile imense, ci au dorit să teoretizeze și să iasă în față cu, cu poziții care scindau, care, care, care îi rupeau de biserică, care făcea front comun, făcea front disparat de, de teologia bisericii. Uh, consecința este a ereziilor, a lipsei de iubire, sau erezia apare din lipsa de iubire dintre, dintre, dintre el și comunitate, și uh, din uh, lipsa de o reală dorință de a căuta adevărul lui Dumnezeu pe care Biserica Ortodoxă îl păstrează, și adevărul mântuirii. Un om care, care caută cu tot sufletul, să zicem, care caută într-o anumită știință să înțeleagă un manuscris, să descopere uh, un lucru rar, o lege a fizicii, nu știu mai ce, dacă, dacă e cinstit cu el însuși, nu poate să meargă pe presupoziții, ci pe, pe ceea ce munca și, și realitatea și experiența validează, pe ceea ce este cu adevărat adevărat, cu ceea ce este real. Dacă cauți ceva în mod real, Dumnezeu nu te lasă, nu te lasă să, să nu găsești acel lucru. Dacă cauți ceva real, ajungi pe anumite trepte de înțelegere, din ce în ce mai aproape de adevăr, însă Dumnezeu nu îi dă duh de rătăcire celui care caută lucrul lui Dumnezeu. Chiar dacă câteodată mai greșim, mai înțelegem ceva mai prost, ne trimite un om sau altul ca să ne îndrepte. Însă, Dumnezeu lasă pe om în voia lui, ce ca să ajungă la, la părerii cu totul urea, când omul nu dorește să caute și pentru asta mai greșește sau mai dibuie, mai, ci omul luptă sistematic în căutarea sa, în căutarea sa teologică, religioasă, împotriva adevărului. Așa spune și Sfântul Pavel în primul unul capitol, 2, primul sau doilea capitol din Roman, că Dumnezeu a lăsat după voile lor, de ce? Pentru că practicau un mod de viață, niște patim, erau homosexuali, erau lesbieni, erau furi, erau uh, hulitori și a lăsat în, sau ne lasă pe toți, după voia noastră, dacă în adâncul ființei noastre, nu există dorință de a ne pucăi, de a ne mântui, de a ne simți viața. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta pentru că Dumnezeu respectă libertatea ta cu dragoste, cu durere multă ne privește Dumnezeu când vede că în loc să ne facem vase ale curăției, ne facem vase ale destrăbălării sau ale nebuniei sau ale luptei cu Dumnezeu. Dar uh, irezia nu apare sau nu este, nu este o greșeală așa unui om care nu știe săracul, că se întâmplă foarte mult. Dacă am începe să-i să întrebăm pe credincioșii noștri una alta, crezu, o, cum înțelege Tatăl nostru sau slujbele, n-am -am mai spovedit și n-am mai împărtășit pe nimeni, sau am spovedit pe toți și am uh, și n-am n-am mai împărtășit pe nimeni, sau când se alege praful, dacă le iei din punct de vedere teologic pe un om care nu știe prea multe, găsești irezicul cu carul. găsești erezii cu carul și la intelectual, și la omul sărman, și la omul mic, și la omul în vârstă, Pentru că uh, nu, pot, nu poate omul de rând, omul care nu studiază la teologie și care nu citește cărțile bisericii, nu, nu poate să știe uh, păcatele sau patimile fine ale ale cu care ne, ne, ne încearcă satana. da și din acest motiv, uh, treci cu vederea, nu ai ce face pentru că nu poți să ceri, nu poți să ceri unui om care nu știe, să știe, care, care nu se pregătește continuu să fie uh, ultra, uh, ultra specializat, uh, însă acești oameni care nu știu una, nu știu alta, încurcă stânga cu dreapta, nu sunt niște eretici în adevăratul sens al cuvântului. Ereticul în adevăratul sens al cuvântului este omul care știe că face rău, care și-a făcut o teologie după propriului calapod, care luptă sistematic împotriva împotriva sfinților și a tradiției bisericii și care uh, nu vrea să restaureze să, să, să, să mintea lui să o pună în acord cu sfinții biserici, ci încearcă să destructureze din interior toate lucrurile și să arate că toți de înaintea lor au fost proști, au fost, uh, au fost incoerenți, uh, au făcut greșeli, nu știu mai ce, numai el este singurul. Una este să îndrepți anumite lucruri care, din punct de vedere teologic, în timpurile mai din urmă s-au greșit, dar avem fundamente reale în teologia mai veche, în teologia părinților și a sfinților, că altfel stăteau lucrurile și alta este, alta este să vezi, în toți de dinaintea ta și în toți care trăiesc acum, niște oligofreni, niște proști, niște oameni care nu știu nimic și tu ești singurul. Ireticul este uh, un om conștient, conștient-inconștient. E conștient de ceea ce face în sensul că uh, promovează o mentalitate care, care e cu totul sau e în puncte fundamentale. În, în adâncul ei, este cu totul străină de biserică și care o promovează pentru a câștiga adepți, pentru a câștiga o reprezentativitate umană cât mai largă, pentru a fi reprezentabil, pentru a, a iradia pe cât mai mulți. Asta este diferența între între Teologii care mistifică teologia și teologii care apără teologia. Teologul care apără teologia îți arată cât de, coerent, cât de coerent sunt Sfinții între ei și lucrurile Scripturii și tradiția. Un teolog care apără teologia este un teolog care îți arată că scriptura, tradiția sfinții, viețile sfinților, cântările de la strană, toată viața bisericii este un buchet de, de, de, de, de, de uh, uh, conexiuni, un buchet de, de, de frumusețe, că toate lucrurile se leagă și uh, el se minunează și se smerește și se umple de mare încântare și de, de slavă lui Dumnezeu când observă câtă, câtă măreție Dumnezeu, câtă curăție, feciorie, sfințenie există în Biserica lui Dumnezeu și ce conexiuni există între noi și sfinți, între noi și Dumnezeu, între, între trecut și prezent și oamenii care vin, care vin după noi și care, care pentru Dumnezeu sunt deja deja persoane. Tocmai de-aia, pentru noi noi ne rugăm și pentru cei care au fost și cei care sunt și pentru cei care vor fi pentru că Dumnezeu și pe aceea îi va ocruti ca și pe noi și avem datoria ca să ne rugăm și pentru viitorul bisericii după cum ne rugăm pentru trecutul bisericii și pomenim pe toți care au murit într-o dreapta credință și pe toată lumea să facă voia lui Dumnezeu cum dorește cu morții săi care sunt vii de fapt cu cei care au dormit după cum ne rugăm ca să facă văle Dumnezeu în biserica sa și în toată lumea. Toată lumea trebuie să intre în biserică. Așa că rugăciunile bisericii nu, sunt, nu se reduc uh, numai la un segment uh, temporal, ci îmbărțișează întreaga, întreaga, istorie. întreaga istorie, pentru că istoria și umanitatea întreagă este destinată veșnicii, are sensul spre veșnicii.